Ama bapak, ina asdal hadith kalam Allah, wqr al huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wshar al amor muhdethatuh, wakull muhdethin bid'ah, wakull bid'ahin zhalalah, wakull zhalalahin fil nara. Ayolah bapa, hazalakum Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat akhir dan nikmat diberikan kita di atas hidayah sunnah yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menetapkan kita di atas sunnah ini sampai kita wafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo abad insyaAllah pada malam ini saya akan membahas satu wasiat dari syaykhul islam yang wasiat ini merupakan hasil dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang penuntut ilmu ada seorang penuntut ilmu yang dia melontarkan sebuah pertanyaan yang intinya pertanyaan tersebut meminta wasiat dari Syekhul Islam Muhtamim ya tarahimuhullah dan wasiat ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhtamim ya tarahimuhullah ketika umur beliau 36 tahun artinya ini menunjukkan bahawasanya pada umur yang masih muda beliau sudah memiliki ilmu yang sangat banyak dan juga beliau menjadikan atau dijadikan rujukan oleh masyarakat dunia Islam ketika itu. Sehingga beberapa pertanyaan masuk dari berbagai belahan dunia kepada beliau. Ini menunjukkan keluasan ilmu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun wasiat ini dinamakan dengan wasiat ash-shughra. Karena beliau memiliki dua wasiat, ada wasiat ash-shughra, ada wasiat kubra. Wasiat shughra yang akan kita bahas ini, tentunya kita tidak akan membahas semuanya. Kita tidak akan bisa membahas semuanya kerana wasiat ini panjang, ya, butuh kepada tiga majlis atau empat majlis. Tapi yang jelas saya kata para ulama, malayutrohukullo, layutrohukullo. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, kita tidak tinggalkan semuanya. Kita ambil sedikit yang membuat faed, yang memberikan faedah kepada kita. insyaallah itu mudah-mudahan manfaat buat, buat diri kita semuanya. Karena wasiat ini ilhaqekarhak. Pada hakikatnya wasiat ini merupakan wasiat yang sangat agung sekali. Yang dibutuhkan oleh setiap orang, setiap zaman dan setiap tempat. Dan ini merupakan wasiat yang sangat agung dari seorang alim. Dari seorang syekh yang sangat agung pula. Saya akan membacakan uh, teks pertanyaan. Yang akan dilontarkan dan itu menjadi inti dari wasiat tersebut. Soal Abdul Qasim. Al Qasim bin Yusuf bin Muhammad al-Tujibi al-Sabti. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المصح أعلم من نقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتماد في علم الحديث Wakarikah fi qairhi min al-ulum sharhiiyah, wyunabbihuni al-abdur al-amal salihah bade al-wajibat, wubyinu li arjih al-makasib. Kullu darikah al-qasid al-imai wal-ikhthar. Wallahu taala yahtabuh. Wassalamu al-khairi mualehi wa rahmatullahi beliau bertanya kepada syarif semutemia terakhir beliau mengatakan di anjuri ini setelah beliau memuji. Ia memuji Syarul Islam Uthemiah dengan pujian-pujian yang sangat banyak sekali. Beliau kemudian mengatakan, Saya berharap engkau ini memberikan saya wasiat. Yang wasiat tersebut akan memberikan saya kebaikan di dunia dan akhirat. Saya berharap engkau memberikan wasiat kepada saya, yang wasiat tersebut dapat memberikan kebaikan di dunia dan akhirat saya. Wajibululilah kut kitabil yakun walihatiladfitilhadith dan kalau bisa engkau tunjuki aku satu kitab atau beberapa kitab yang bisa aku pelajari dalam ilmu hadith dan ilmu-ilmu syariah yang lain kemudian tunjuki aku juga tentang apa tentang seutama-utama amal soleh Setelah yang wajib Jadi beliau meminta Wasiat yang pertama Wasiat yang membuat maslahat Bagi dunia dan akhiratnya Yang kedua Meminta petunjuk tentang kitab apa yang Bagus untuk dipelajari Dalam ilmu hadis Juga ilmu-ilmu agama Kemudian yang ketiga Beliau meminta petunjuk tentang amalan-amalan Apa yang utama Setelah amal-amal yang wajib Kemudian yang keempat, beliau meminta petunjuk tentang pekerjaan apa yang utama Yang mesti dilakukan oleh seorang muslim Dan itu semua saya minta dijawab dengan ringkas Saya minta dijawab dengan, dengan ringkas Ini pertanyaan yang sangat banyak, empat pertanyaan ya Beliau meminta wasiat ini Dan hakikat, ya pada akhirnya wasiat ini ringkas, sebenarnya ringkas. cuma kalau kita jawabkan satu per satu, masya Allah sampai 4 bajis atau 5 bajis. Ini wasiat atau karangan syaikhul tamyih yang paling ringkas, masya yang paling, yang paling ringkas dan paling mudah difahami. Kemudian dijawab oleh beliau. Sebelum saya men, apa namanya membacakan jawabannya dari sini dari soal atau pertanyaan. Yang ditanyakan oleh penuntut ilmu tadi kepada Syaikhul Islam Uthaymiyah ini menunjukkan bahwasanya Menunjukkan bahwasanya soal yang baik itu akan memberikan manfaat yang sangat besar buat diri seseorang muslim, baik juga itu buat masyarakat sekitarnya juga. Artinya di sini terabad ketunjuk bahwasanya seorang penuntut ilmu. Salah satu ilmu ketika dia melontarkan semua pertanyaan, dia harus melontarkannya dengan baik. Dengan baik di sini artinya apa? Dengan baik di sini pertanyaannya yaitu yang bermanfaat. Yang pertama, sebelum dia melontarkan pertanyaan, niatnya dahulu. Apa maksud dari pertanyaannya dia? Apakah pertanyaan itu dia tujukan untuk semata-mata menunjukkan kepintarannya dia? Atau pertanyaan itu untuk menunjukkan kehebatan dia dalam majelis. Atau pertanyaan itu untuk membuat gurunya terdiam, tidak bisa menjawab. Atau pertanyaan tersebut untuk apa? Untuk menyudutkan kelompok tertentu dan lain sebagainya. Yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi seorang penutup ilmu ketika dia melontarkan semua pertanyaan, maka sebelum dia melontarkan pertanyaan, dia harus... Pertama kali melihat dahulu Apa yang mau saya tanyakan. Kemudian yang kedua Pertanyaannya harus mengandung manfaat Baik untuk dirinya Maupun untuk gurunya Ataupun untuk para hadirin di majlis Dan ini merupakan uh, Apa namanya Petunjuk para pada salafussal Makanya kata Imam Muhammad bin Sirin Rahimahullah Beliau mengatakan Kanu yarawna as sual al-hasat Yazidu fi ahmil rajul Para ulama dahulu Itu menganggap bahwasannya Soal yang baik itu menunjukkan Akal dan kepintaran Seseorang Soal yang baik itu menunjukkan Kepintaran seseorang Kalau seorang ada yang bertanya main-main Atau ingin mengetes Atau ingin apa Membanggakan dirinya Dia di dalam majelis ya Membuat atau namanya Menunjukkan bahwa Dia itu hebat dalam majelis Maka ketahuilah bahwasanya ini ada orang bodoh. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tannya annas su'alul hasan nisful ilm. Soal yang baik itu merupakan setengah dari ilmu. Soal yang baik itu merupakan setengah dari ilmu. Kok bisa setengah dari ilmu? Imam At-Tufi, Imam at rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa Setengah Kenapa setengah Pertanyaan yang baik itu merupakan setengah ilmu Kata beliau Bahwasannya soal jawab Itu merupakan sebab kita Mendapatkan ilmu Ada soal ada jawab Itu merupakan sebab mendapatkan ilmu jadi maksudnya sebab setengah dari ilmu itu adalah apa? Sebab untuk mendapatkan ilmu. Adanya soal itu setengah dari ilmu. Jawaban setengah dari ilmu. Itu maksud dari perkataan Ibnu Hajar setengah dari ilmu artinya sebab untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ayolah bapa, Asy'Allah dijawab oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Taalahumu Allah. Qal ash Islam Ibn Taymiyah Taalahumu Allah. Rabbil alamin. Amma alwasiyyatu fa ma a'lamu wasiyatan an fa'am min wasiyati wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Kata beliau wa Syekh Muhammad bin Uthaimin beliau mengatakan Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adapun wasiat yang kau minta, wasiat yang kau minta Aku tidak mengetahui wasiat yang paling agung Wasiat yang paling utama Dibandingkan wasiat Allah dan Rasulnya Kata beliau ya. Engkau tadi meminta wasiat kepadaku Sekarang aku ingin memberikan engkau wasiat yang utama Tapi aku tidak mengetahui Wasiat yang utama itu Melainkan wasiat Allah dan Rasulnya wasiat Allah dan Rasulnya tapi wasiat Allah dan Rasulnya ini berlaku bagi orang-orang yang mau berpikir dan yang mau mengikuti wasiat tersebut ingat ayu ahbab azabullah wasiat Allah dan Rasulnya syariat Allah dan Rasulnya itu semuanya bermanfaat buat siapa? buat orang-orang yang berakal dan berpikir dan juga yang mengikuti wasiat tersebut Adapun orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan pikirannya, dan juga tidak mau mengikuti wasiat tersebut, tidak mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, maka wasiat tersebut tidak akan manfaat selama lamanya dalam kehidupan dia. Makanya itu bisa lihat. Kalau antum buka Al-Quran, antum buka Al-Quran, antum bisa lihat akhir-akhir ayat Allah s.a.w. mengucapkan, La agar kalian berpikir, agar kalian berakar. Ibratul li'ulil al -bad. ini kisah-kisah Al-Quran ini sebagai ibrah pelajaran buat siapa? orang orang yang berakar. Karena mereka yang mampu untuk menyerap puasnya Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang tidak menggunakan akalnya, balik orang bodoh. Atau orang yang berakal, tapi dia tidak mau menggunakan akalnya untuk mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi-Nya. Dan juga tidak mau mengikuti, maka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tidak akan bermanfaat untuk orang yang seperti ini. Makanya syolah-syolah utamia itu mengatakan apa? Bagi orang yang mau berfikir dan bagi orang yang mau mengikuti. Kita mau berpikir tapi tidak mau mengikuti Tidak akan bermanfaat sama sekali Ayat-ayat yang sangat banyak Yang memerintahkan kita untuk mentohidkan Allah Umpamanya Tapi orang tersebut hanya biasa saja Tidak mau memikirkan Tidak mau mengamalkan Tidak ada manfaatnya sama sekali Makanya Ajaran agama ini Ajaran Islam ini Itu bermanfaat buat siapa? Buat orang-orang yang mau berpikir Dan orang-orang yang mau mengikuti wasiat tersebut Kemudian qalat 'ala Walaqad wassayna Allah berfirman dan kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini itu yang dimaksudkan oleh syarifan Uthmani tentang Allah sebagai wasiat Allah. Yaitu apa? Wasiat tentang takwa. Wasiat tentang takwa adalah wasiat Allah yang pertama dan juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wasiat takwa ini akan bermanfaat buat siapa? Buat orang yang mau berfikir, buat orang yang mau mengikuti wasiat tersebut melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lain dengan orang yang mendengarkan kalimat takwa. Setiap Jumat, setiap khutbah ada wasiat tentang takwa, tapi seakan-akan wasiat tersebut lewat saja depan matanya, depan hidungnya. Tidak dia laksanakan sama sekali. Hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat. Salatnya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudunya apalagi? Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana salat itu dikatakan bertakwa? Jadi wasiat pelakuah itu akan bermanfaat bagi orang yang betul-betul memahami, betul-betul melaksanakan, tentunya dengan menuntut ilmu syar'i agar kita dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ayat apa Rasulullah? Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kita dan juga kepada kita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan takwa. Itu artinya bahwasanya wasiat takwa merupakan wasiat yang sangat agung dan sangat mencakup segala urusan dunia dan akhirat kita. Tidak mungkin, Ayolah bapak zakumullah, tidak mungkin Allah memberikan wasiat kepada kita dengan wasiat yang sepele. Tidak mungkin kita tidak mungkin Allah semata-mata memberikan wasiat kepada kita wasiat yang tidak ada manfaatnya semasa tidak mungkin Allah telah mewasiatkan umat sebelum kita dan juga kita ini menunjukkan bahasanya wasiat takwa merupakan seagung-agung wasiat dan keutama takwa sangat banyak sekali yola bapa azza wa jalla sebelum kita membahas tentang keutamaan takwa kita mungkin ada baiknya kita mengetahui apa itu takwa. Kita sering mendengar takwa, takwa, takwa. Hati wasiatkan diri khotib dan juga jamaah hadir untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin khotibnya sendiri tak ya tahu tentang masalah takwa. Apa itu takwa? Apa definisi takwa? Sehingga kalau kita tahu definisi takwa, maka kita bisa melaksanakan apa itu takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Taqwa kata seorang ulama, yang bernama Syekh bin Habib, beliau mengatakan, "Anta amalu bi taati Allah 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Wa, wa antasruku ma'siyat ma Allah 'ala nurin min Allah, takhafu 'iqab Allah." Taqwa yaitu engkau mengamalkan amal-amal saleh atas dasar cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat Kedurhakaan kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah, karena takut akan azab Allah. Jadi takwa itu artinya fe'nl awamir wajitinabun nawahid. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan, lahakan. Tapi semua itu butuh kepada ilmu. Di sini sebutkan al-nurin minallah di atas dasar cahaya Allah. Apa ilmu? Sebagaimana kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, wahabarani bi annal ilmu nurun walululahilayhudari asyim. Dan Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahawanya ilmu Allah itu adalah cahaya, ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang pemalsia. Artinya di sini kita beramal atas dasar ilmu, bukan sembarangan kita mengamalkamal soleh, yang penting soleh. Yang penting amalan Baik Bukan Takwa itu kita beramal Amal soleh dengan atas dasar ilmu Ilmu Kita meninggalkan maksiat juga ada ilmunya Kok bisa ada ilmunya? Iya Karena terbatas meninggalkan maksiat Begitu saja, tanpa ada niatan dalam hati kita, kita tidak akan diganjar sama sekali. Untuk kepada ilmu. Sehingga apa? Kita niatkan dalam hati kita untuk meninggalkan maksiat ini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awdahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi meninggalkan maksiat pun butuh kepada ilmu. Kenapa? Artinya kita meninggalkan maksiat tujuannya untuk apa? Kita agar terhindar dari azab Allah, bukan sekedar meninggalkan begitu saja. Tapi karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, sebagian ulama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 ini tak ku ayolah bapa insyaallah. Kalau kita sudah tahu definisi takwa, maka kita bisa melakukan ketakwaan, yaitu kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu syar'i yang kita pelajari, yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala ketika kita mengerjakan ketaatan, kita meninggalkan maksiat karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. orang yang bertakwa, kepada Allah, dia tidak akan merugi dunia akhirat. Justru dia kenapa? Justru dia akan sukses dunia akhirat. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha ma'alladzina taqaw wal ladzina husnul. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan yang ber Maiyah di sini, Maiyah kafah kebersamaan yang khusus. Artinya Allah selalu menjaga dia, Allah selalu melindungi dia. Di manapun dia berada, Allah selalu melindungi dia. Apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya dalam ayat yang lain, yang mungkin antum sudah hafal ayat ini: Wa man yattaqillah ya jalallahu makhrajah, wa yarzukumin haytulayathasit. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan apa? Diberikan jalan keluar dari segala macam problematik. Hidup yang dia hadapi, problematika apapun yang dia hadapi, kalau dia bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Bukan hanya itu, wa yuzhumin haytulayath tasib, daripada Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Banyak diantara kita yang mengeluhkan tentang problematika hidup yang dia hadapi, pusing bikin berbagai macam masalah datang bertubi-tubi kepada dia satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain, solusinya gampang satu, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nisya Allah akan berikan kita jalan, yang kelu, jalan keluar segala macam masalah yang kita hadapi kita mengalukan rezeki Allah yang syarat kepada kita semungkin akibat mahasiat yang kita, jalan yang kita lakukan bertakwa kepada Allah, tinggalkan maksiat. Kemudian Allah akan berikan kita rezeki kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan: "Wahman yatakinilah yang janganlah umit amri Yusor. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Yalah bapa Zakmullah, dimudahkan segala urusannya. Ini janji Allah. Janji Allah. Allah la yu khliyun Allah tidak akan menyelisihi janji beliau. Janji Allah swt tidak akan. Pasti awak akan menepati janjinya. Tapi syaratnya harus dipenuhi, yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita akan jadi mudah. Wabiyatillahha juga peranusayyati wa yuzim lauajoh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah besarkan ganjarannya. Dihapuskan dosa-dosa kita, ya Allah, bapa sekmu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih banyak yang lain ayolah bapak azza bahkan surga Allah surga Allah Allah siapkan hanya untuk orang, -orang yang bertakwa wasari'u ila maqirati min rabbikum wa jannatin wal ardhu 'indal muttaqin bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi di untuk siapa untuk orang-orang yang bertakwa wa iddatil muttaqin. Kenangnya wala hadafan jazaakumullah takwa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oh mungkin dalam hati kita ah nih takwa lagi takwa lagi. Jumat saya dengar takwa, pengajian dengar takwa. Kemudian ceramah kultum dengar takwa lagi. Ya hadafan jazaakumullah ilmu agama ini enggak ada istilahnya membuat bosan. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia ya tiba sekali dua kali tiga kali bosan kita. Tapi ilmu akhirat, ilmu agama harus dibaca berulang kali. Harus dibahas berulang kali. Kenapa? Karena setiap pembahasan itu akan menambah iman kita. Kalau seumpama ada yang hadir bosan dia, ah tauhid lagi, tauhid lagi, takwa lagi, takwa lagi, sholat lagi, sholat lagi, udah apal saya Maka orang ini tidak bermanfaat ilmunya. Tidak mengambil manfaat dari ilmunya sama sekali. Ayolah, berbazakmu. Jadi ilmu agama ini harus berulang. Kenapa? Karena majlis ilmu ini majlis penyubur iman. Malaikat hadir, mengepakkan sayapnya. Hafalkumul malaikah, Wa huma rahmah kata Nabi Sallallahu. Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala majlis ilmu. Sehingga ketika keluar dari majlis ilmu, tambah imannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ilmu itu abad mengesap dalam hati seorang. Makanya jullah bapak sekumullah, pembahasan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengaku takwa, takwa, takwa, dengan wasiat takwa, tapi dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Maksiat jalan terus, amal ketaatan juga masih malas malesan Padahal untuk ilmu sudah lama. Sudah kenal agama ini sudah lama. Belajar sudah lama, tapi salatnya masih begitu-begitu aja. Wudunya masih begitu-begitu aja. Tidak ada yang berubah sama sekali dalam hidupnya dia. Ini orang tidak mengambil manfaat sama sekali dari Ilmu yang disampaikan. Karena kita mesti ada perubahan, ayolah bapa sokmulah dalam kehidupan kita. Hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Hari esok mesti lebih baik dari hari sekarang. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian ayolah bapa sokmulah. Kita lanjutkan. Wosal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi saw mewasiatkan wasiat takwa ini kepada siapa? Mu'adh dan Lema ba'athahu ilal Yaman. Mewasiatkan kepada sahabat Mu'adh ketika beliau mengutus sahabat Mu'adh ke Yaman. Antum bisa lihat, Nabi saw memberikan wasiat takwa ini kepada salah seorang sahabat yang utama, yaitu Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radiyallahu'an Itu merupakan salah seorang Ulama-nya sahabat Tapi Nabi SAW tetap menghasilkan Kepada Mu'adabah Takwa, bayangin tuh. Ini yang sudah kapasitasnya ulama Kita Yang kapasitasnya bukan ulama Masih orang awam, tidak bisa apa-apa Baca Quran aja masih tidak benar hadis madis, ya takwa lagi Takwa lagi ini si Ustadz Kesel Ini sahabat Mu'ad bin Jabal Pintarnya Masya Allah A'lamu nasib Bihalalillah bihalali Mu'ad bin Jabal Kata Nabi SAW Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram Itu sahabatku Mu'ad bin Jabal Bayangin Ini Nabi, ujian dari Nabi Rekomendasi dari Nabi Kita rekomendasi dari siapa Pak? Tak rekomendasi kita Kok berani-berani kita mengatakan Akhir lagi, solat lagi, zakat lagi. Yang lain dong, sah politik, ke, ekonomi, pasti yang begini-beginian. Ini terkadang apa? Terbit dalam hati kita, ya Allah, masuk muka. Terbit dalam dalam hati kita. Ini menunjukkan hati kita sakit. Hati kita ini sakit. Ini nabi saw mewakilkan kepada sahabat, sahabat mu'adhab ya Allahu Mu Ya mu'ad, wahai mu'ad, ittaqillaha hi tuma kuntak. Wahat bih sayyatul hasanah datang suha, wahalik insan bihulukin hatan, wahai muat, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa taala. Wahat bih sayyatul hasanah datang suha, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan baik. Nistay perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jelek tersebut wa khaliqin naasa bi hasan dan perilaku manusia dengan akhlak yang baik. Kamu bisa lihat hadis ini mungkin antum sudah hafal luar kepala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyatan hasanatan tamsuha wa khaliqin naasa bi hasan. Sebagian wasiat ini menjelaskan tentang hadis ini kepada Mu'adz. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada kamu bisa lihat di sini. Dilanjutkan. Wa kana anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal qala ya Muad wallahi innila uhibbuka. Sekarang Sulaiman Uthaimin rahimallahu ingin menunjukkan kepada kita keutamaan Muad terlebih dahulu. Antum bisa lihat Muad yang memiliki keutamaan yang sangat banyak tetap saja dinasehati oleh Nabi apa? Takwa. Muat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah terang-terangan mengatakan kepada sahabat Muat, wahai Muat, wallahi inilah ibu Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Karena Allah, kita pernah nggak dapat omongan gitu dari Nabi? Tidak pernah sama sekali. Walau Walajah mimpi, dalam mimpi hidupnya enggak. Tidak pernah sama sekali. Ini mu'at saham-saham. Wallahi inilah wahid. Bukan. Sungguh aku mencintai mu'at mu'at. Fala tada'anna dubul wa kulli salatin antaqul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai sholat. Engkau ucapkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Untuk selalu mensyukuri ni'matmu. Untuk selalu memperbaus ibadah kepadamu. Doa yang sangat agung. Ayolah Bapak. Sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan apa? Kiat untuk mendapatkan cinta Nabi. Yaitu kita tidak meninggalkan doa ini. Setiap selesai sholat. Mungkin sebagian antum baru tahu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Membaca doa ini setiap selesai saya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan mengundang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena Nabi Shallallam mengkaitkan doa ini dengan apa? Dengan rasa cinta beliau kepada Mu'an. Wallahi ini lauhi sungguh aku mencintai ibu. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Ini menunjukkan apa cinta beliau bergantung pada ini. Kemudian Nabi Shallallam juga pernah membonceng Mu'an. Di atas keledai. Ini menunjukkan apa? Kekususan sahabat muat. Tidak semua sahabat pernah digonceng sama Nabi. Ayolah, bang. Antum kalau digonceng sama ustaz. ya Biasa. Ini digonceng sama Nabi. Ayolah, Baik. Tidak semua sahabat. Tidak semua sahabat. Antum kalau ada umpamanya. Syekh Utaimin. Yang masih hidup umpamanya. Atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Salah satu sheikh yang terkenal di Madinah umpamanya. Datang ke Indonesia. Kemudian apa? Ngajak kita duduk bareng satu mobil. Kita senang sekali saya duduk sama sheikh. Ini yang apa? Ngajak gonceng itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi keutamaan sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad digonceng. Kemudian diberikan wasiat yang khusus. Bayangin. Wasiat khusus. Nabi mengatakan apa kepada sahabat Muaz? Ya Muaz, atadri ma haq Allah 'ala al-abid wa ma haq al-abid 'ala Allah? Qala Allah wa Rasuluh 'ala. Qala aqul Allah 'ala al-ibad ay wa la yusyriku bihi shay'an wa haqqu al-ibad 'ala Allah an la yu'adzziba man la yusyriku bihi shay'an. Ya Rasulullah, atana wasyubu bihi an-nas? lihat bagaimana sahabat Mu'ad ketika digonceng sama Nabi SAW diberikan ilmu yang khusus ilmu khusus buat sahabat Mu'ad bayangin yaitu apa? wahai Mu'ad apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah kata sahabat Mu'ad saya tidak tahu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak Allah atas hamba-nya yaitu agar hamba semuanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah berjanji tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Muat. Mendengarkan kabar gembira ini, ini kabar gembira ini, ya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan perbuatan syirik, kabar gembira, wassalamualaikum. Kemudian kata sahabat Adab, ya Rasulullah, apa loh bersyirbinas? Wahai ya Rasulullah, tidak bolehkah aku menyebarkannya kepada manusia, ini kabar gembira, wahai ya Rasulullah, aku akan sebarkan kepada manusia. Apa kata Nabi? Tidak. La tubashshirhum fayattaqilu. Jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada manusia. Kenapa? Karena mereka nanti akan bersantai-santai. Kenapa kok santai-santai? Kenapa? Oh, yang penting kan kita ninggalin syirik aja. Enggak bakal lewat, enggak bakal diadab sama Allah. Yang penting hidup saya enggak syirik Sudah Mau maksiat yang lain, ta masalah. Ya, yang penting hidup saya tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena dalam hadis ini apa? Allah tidak akan menghadap orang yang tidak menyekutukan Allah. Kalau dikasih tahu kepada manusia, oh berarti Allah tidak akan menghadap orang yang tidak menyekutukan Selama saya tidak berbuat syirik maka Allah tidak akan menghadap saya Jadi bebas dong, ngerokok minum hamar, bensinah dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi apa? Nanti mereka nyantai-nyantai Orang yang bodoh pasti akan beranggapan seperti itu tapi kalau orangnya pintar, oh, enggak. Tidak seperti itu. Kita harus mentauhidkan Allah. Konsekuensi dari tauhid adalah kita mengerjakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Itu konsekuensi tauhid kita. Gitu. Jadi gak bisa kita apa? Gak bisa sembarangan kita bersandar pada hadir ini. Makanya Nabi takut apa? Jangan disebarkan. Karena tempat apa? Manusia nanti bakal nyantai semua. Kabar-abar amal semua. Akhirnya... Tetap hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz. Kenapa? Karena Ta'atsuba karena takut dosa. Takut dosa. Dosa apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Itupun dikasih tahunya ketika mau wafat. Beberapa hari lagi mau wafat, sahabat Mu'adz ngomong kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in. Tuh bisa bayangin. Ilmu khusus dipendam sama Mu'adz bin Jabal sampai detik-detik menjelang wafatnya beliau. Ini bagaimana utamanya beliau, tapi tetap saja Nabi SAW mewasiatkan apa? taqwa. Ini menunjukkan wasiat taqwa merupakan wasiat yang sangat mencakup segala urusan kehidupan dunia dan akhirat kita. Waru yafihi dan juga dikabarkan tetap utama sahabat muadz An allahu aalamul ummati bil halal wal haram. Bosannya sahabat muadz itu paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Karena tidak semua sahabat itu ulama pak, tidak semua sahabat itu ulama, sebagian sahabat saja yang jadi ulama betul-betul, betul mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sahabat, wa kullan wa ada Husna. Semua mereka dijanjikan kebaikan. Yaitu apa surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagian mereka yang jadi ulama seperti siapa Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Mu'ad bin Jabal radiyallahu'an Dan masih banyak yang lain ulama-ulama sahabat Jadi tidak semua sahabat menjadi ulama, -ulama Seperti itu Dan Mu'ad bin Jabal Itu salah seorang ulama sahabat Beliau masih muda Masih sangat muda Umur 18 tahun, 19 tahun Sudah apa? Memberikan fatwa Kamu bisa bayangin 18 tahun, 19 tahun memberikan fatwa Wafatnya di usia muda Nabi SAW sudah utus beliau di usia muda ke mana ke Yaman Untuk mendakwahkan kepada orang-orang ahlu kitab Dakwah Islam ini Atau bisa bayangin Ayolah, Bapak, zakumullah. Dan Nabi tidak pernah mengutus sembarang orang Tidak pernah Orang yang tidak mumpuni diutus enggak. Tidak seperti sekarang Tidak mumpuni diutus Yang mumpuni betul-betul Nabi SAW tahu kapasitas sahabatnya Siapa itu sahabat Mu'awal sehingga Nabi S.A.W. utus beliau ke Yaman untuk mendakwakan kepada siapa ahli kitab ahli kitab penuh orang apa orang pintar ahli kitab penuh orang Yahudi dan Nasrani ketika itu orang, -orang pintar hafal kitab tahu berpincir mereka apa utus siapa? sahabat Mu'awal yang pintar juga ini menunjukkan keutamaan sahabat sahabat Mu'awal bahwa tiada kemudian ya sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud ada yang menyerupakan sahabat muad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. bayangin sahabat muad diserupakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan sahabat muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian, tuma innahu sallallahu alaihi wasallam wasahuhadin wasiyah faulimah annahajami'ah. Kalau mau kita lihat keutamaan keutamaan beliau yang sangat banyak tadi, ya, pujian Nabi, pujian para sahabat. Tapi di sini Nabi tetap wasiatkan apa? Tentang takwa kepada Allah. Maka diketahui bahwasannya wasiat tersebut merupakan wasiat yang sangat mencakup kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Kalau orang sudah zaman dahulu, ayalah bapak, zat Allah, ya, zaman dahulu kemanya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang empat, imam yang empat. Ketika dibilang ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, langsung tunduk, duduk, nangis. Bayangin tuh. Kenapa? Mereka mengetahui bahwasanya ini wasiat yang sangat agung. Tapi kalau kita, ittaqillah, cengesan. Cengesan. Ittaqillah sambil merokok ittaqillah sambil jelalatan kesana kemari matanya dan lain sebagainya kayaknya wasiat itu tidak ada tempat dalam hati kita sedikit pun zaman dahulu para ulama yang tinggi imannya ayolah bapak razzakumullah ittaqillah bertakwa kamu kepada Allah langsung menjatuhkan dirinya ke bawah langsung jatuh tunduk dia besarannya wasiat ini wasiat Allah wasiat Nabi Muhammad SAW bagaimana kita tidak mampu memikul Ayo lah bab Mazhab kamu Itakilah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wataala. Kau sekarang buat sendiri ini dibikin main, dibuat main. Jadi ya, buat dibuat main. Ini apa namanya? Seni gelar sendiri gitu, dibuat main. Eh, itakilah, itakilah. Hehehe, tertawa ketawa. Begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wataala sambil ketawa ketawa. Ini menunjukkan apa generasi kita sudah beda Ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu Wataala, jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita apa? Sering-sering kita bermajlis ilmu. Al-apa? Menambahkan iman kita. Terus tambah iman kita. Tambah iman kita. Tambah iman kita. Dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat kita dengan sunnah Nabi SAW. Itu hidup kita akan tenang selama-lamanya insyaAllah. Wahiyakadhalik liman aqalaha ma'annaha tasfirul wasiyah surukul aniyah dan wasiat ini merupakan wasiat yang sangat mencakup kebahagiaan dunia kebaikan dunia dan akhirat bagi siapa? lagi-lagi bagi orang yang mau berpikir yang dipakai pak kita diberikan apa? kita ini diberikan akal fikiran oleh Allah SWT untuk berpikir mencerna apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW apa yang datang dari syariat kebanyakan dari kita ya Allah Bapak SAW dalam beragama ini yang dipakai akalnya. Sebenarnya saya salah kalau menunjuk akal di sini salah. Mushia di sini akal. Karena kata para ulama, menurut pendapat yang kuat, akal itu tempatnya di hati, bukan di sini. Di sini otak. Akal tuh di sini. Ini yang kuat dari pendapat ulama. Ya akal itu, akal manusia itu ada di mana? Di hati. atau bisa lihat. Ya banyak orang kalau masalah agama mereka sembarangan ngambilnya yang penting ada titel ustaz yang penting ada titel kiai gak ngurus mau gimana yang penting itu kiai tapi kalau dalam ilmu dunia gak mau ada gak orang ya yang berobat sakit jantung ke spesialis anak ada gak gak ada tidak ada sama sekali Kita sakit jantung nih Saya pengen diobati sama dokter spesialis anak Gak mau saya spesialis jantung Kita tanyakan Kita pasti akan ngomong kepada dia apa Oh ini orang gak waras Nah begitu juga kita katakan kepada orang yang sembarang ambil ilmu Gak waras dia Kenapa? Karena ilmu itu untuk obat apa? Penyakit hati Biar akal kita benar Ketika kita sembarangan mengambilnya asal comot sana, comot sini. Apa kata kejaya, apa kata ustaz. Tidak melihat dalilnya sama sekali. Kemudian dilaksanakan. sesatnya orang. Makanya ayolah bapak, azakumullah. Jangan sampai kita seperti itu. Ilmu pun apa? Ada aturannya, aturan mainnya. Apalagi ilmu agama. Berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Bukan main ayolah bapak, bukan main main ayolah bapak, azakumullah. Sama seperti kita datang ke dokter. Tidak main-main kita. Begitu juga apa? Begitu juga para ulama. Para guru yang mengajarkan agama. Mereka adalah apa? Oh, tabib. Tabib penyakit apa? Penyakit hati. Karena banyak manusia yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Banyak manusia yang badannya kuat tapi hatinya sakit. Agar subuh berkumandang, susah untuk bangun. Agar subuh berkumandang, susah untuk bergerak dari kursi kerjaannya, tempat kerjanya Susah. Untuk melangkahkan kaki ke mesitulah saya susah. Tapi untuk lari 10 kilo, 20 kilo kuat dia tiap minggu jogging. Tapi untuk ke mesjid dan cuma berapa meter dari rumahnya, masya Allah malasnya, tak kuat melangkah kaki itu. Wah, kayaknya ini apa? Hatinya sakit, hatinya sakit, badannya rehat betul. Bahkan mungkin apa? Dia punya badan buat six pack umpamanya laki-laki. Hebat, ya. Tiap hari angkat barbell 20 kilo, 30 kilo. Lari 50 kilo, push up 100 kali. Tapi nyangkahin kaki ke masjid yang cuma 100 meter, 200 meter dari rumahnya enggak mampu dia. Ini bukan badannya yang bermasalah tadi apa? hatinya. Karena hati yang menjadi apa penggerak anggota badan kita untuk apa melaksanakan apa-amal kebaikan. Hati pun yang menjadikan penggerak motor penggerak seluruh anggota badan kita untuk melakukan apa-amal maksiat. Ayolah Bapak hati-hati ayolah Bapak zakum. Karena hati merupakan raja dari seluruh anggota badan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Fa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Apabila Hatinya baik Maka seluruh amalnya baik Seluruh anggota tubuhnya baik Apabila hatinya jelek Maka seluruh anggota tubuhnya jelek Makanya ya, Setiap pagi Hati itu berkata kepada siapa Berkata uh, Semua anggota tubuh ini Berkata kepada hati Wahai hati engkau raja Hati-hati Ini saya lewatkan dengan makna Ini hadis Nabi SAW Saya lewatkan dengan makna Saya hafal teksnya Hati-hati katanya Kenapa? Karena kebaikan kami tergantung dengan kebaikan kamu Keburukan kami tergantung dengan keburukan kamu. Jika hatinya jelek Semua anggota tubuhnya jelek Hatinya baik Semuanya akan baik Kerana hati sebagai motor penggerak Raja Bagi anggota tubuh yang lain Dan takwa tempatnya di mana? Di hati Takwa itu tempatnya? Di hati Surah Masuk 5 menit lagi ya. Takwa itu tempatnya di hati Sehingga butuh kita untuk apa? Untuk membenarkan hati kita, memperbaiki hati kita Saya dalam sama. Bukan saya berarti ngomong begini, paling baik hatinya Enggak, saya dalam sama. Berusaha untuk memperbaiki hati kita Agar hati kita bersih, jernih Karena nanti di hari kiamat Ayolah Abaq, Azharumullah Tidak akan diterima kecuali siapa? Kecuali yang datang dengan hati yang selamat Illam man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u amalum wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak ayo bapak zakumullah harta yang kita kumpulkan anak-anak yang selama ini jadi permata hati kita kita banggakan oh dia sukses dia ini dia ini dan lain sebagainya Tidak ada manfaat sama sekali tidak bisa menolong kita ayo bapak zakumullah Seminta apapun anak kita Sehebat apapun anak kita Pada hari kiamat Dia tidak akan datang menolong kita Tidak akan Semuanya ya, Semuanya ada perkara yang membelatkan bagi diri mereka masing-masing Tidak ada ibu yang memikirkan anak mereka lagi, Tidak ada Tidak ada bapak yang memikirkan anak Mana anak saya Tidak ada sama sekali Semuanya sibuk memikirkan dirinya sendiri Kecuali siapa? Kecuali yang datang kepada Allah dengan siapa? Dengan hati yang selamat Hati yang bersih Makanya butuh pembahasan takwa ini kepada Allah Swt. Karena berkaitan dengan hati kita. Ayolah bapa, Rasulullah. Kemudian, ayolah bapa, Rasulullah. Ama bayar ujaminya, fali'an al-Abda alaihi hakon, hakulillahi azza wajal, wakul ibadisi. Dalam kehidupan kita, ayolah bapa, Rasulullah. Kita ini punya dua hak yang mesti kita laksanakan. Yang pertama hak Allah yang berkaitan dengan waktu kita. Yang kemudian yang kedua hak hamba. Dan kedua-duanya tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Dalam perjalanan hidup kita ayolah bapak dan saudara, itu pasti kita melalaikan kedua hak ini. Ada waktu kita melalaikan dua hak ini. Hak Allah maupun hak hamba. Karenanya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu SWT, maka kita bisa menambal kelalaian kita dalam melaksanakan dua hak ini. Makanya butuh kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu SWT. Di mana hak Allah harus kita tunaikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu SWT. Hak hamba, bagaimana kita bergaul dengan hamba. Berakhlak baik dengan mereka, membantu mereka sopan santun kepada mereka ini hak hamba hak Allah bagaimana kita beribar dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi SAW, dan ini semua tidak terwujud kecuali dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak orang yang bertakwa kepada Allah maka dua hak ini akan jalan mulus mulus, karena dia tahu ya. kalau seandainya saya melalaikan Inilah hak, hakikat ketak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala sehingga dengan takwa dalam hatinya dia selalu masyarakat perintah Allah selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu Wataala apa yang Allah perintahkan dia kerjakan apa yang Allah larang dia jauhi makanya dua hak ini apa? seiring sejalan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala wafiqaulih hiyuma kuntak faqti kulli hajatihi ilal taqwa fis sabi hadis sahih wasiat nabi SAW kepada sahabat muadz radhiyallahu an wa ay hai ittaqillaha haithuma bertakwalah kamu kepada Allah Dimanapun kamu berada kata sallallahu ta'ala ini apa kalimat dimanapun kamu berada itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebutuhan seorang hamba dalam ketakwaan kepada Allah. Baik di saat sendiri maupun di saat ramai. Ya udah masuk waktu. Isya. ya Nanti insya Allah kita akan lanjutkan sebentar sedikit setelah Isya. Kemudian ada tanya jawab insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.